Запах не проникає крізь гарматичні двері карантину. Він потрапляє в коридор через вентиляційну шахту, тому Нейтан і не розуміє, де джерело. І настирливо лоскоче ніздрі, вимагаючи, щоб Гох негайно витяг звідти Ірму. Витяг і забрався до чортової матері, поки не спалахнуло. Поки все тут до біса не спалахнуло. Мені здається, якби він подумав, то згадав, що рідкого напалму в місці немає. Є порошкове пальне, яке пахне зовсім по-іншому, але моторошний запах, від якого мороз пробиває шкіру, уже напосів на більшу частину його думок. І коли Ірма раптом показує пальцем на стелю, він покірно переводить погляд, його мозок більше не здатен аналізувати. Просто над ним зі стелі стирчить металеве рильце системи пожежогасіння. От чорт! Кричить Гох і рішуче ляскаючи карткою по замку і усією масою повисаючи на важких дверях. «Мирчись звідси! Бігом!» Я відчуваю, як Нейтанів страх прориває греблю критичного мислення і затоплює найдальші закутки його розуму, і він викрикує одне лише слово «Напалм». Схопивши Ірму за лікоть, зривається з місця. У його діях вже немає логіки не має відповіді на запитання, навіщо і яким чином. Є лише кошмарні, нестерпно страшні спогади 20-літньої давнини, коли молодий Гог опинився в будівлі, де терористи закачали напавну систему пожежогасіння. Ір ледь встихає за ним, але він би не зупинився, навіть якби довелося її тягти. У цей момент Гоговий мозок перейнятий лише тим, як не зашпортатися самому. Опинившись по той бік скляних дверей у лабораторії, Нейтан обертається і чітким рухом зриває ручку аварійного блокування. З гуркутом падає броньований заслін, надійно перекриваючи вхід. Гок не бачить, як Ірма стає йому за спину, піднявши витончений вказівний пальчик, наче це ствол пістолета, і націливши його, точно Нейтанові, у вухо. Тонкий хітиновий шип що висунувся в неї з-під нігтя, миттю пронизує барабанну перетинку і входить глибоко в мозок. Нейтану устигає судомно вдихнути, а потім падає, не розуміючи, що вмер. А я кричу замість нього моторошним передсмертним криком і прокидаюся. Знайомі запахи, знайомий ранковий напівморок, крики торговців із рибного ринку і надривні зойки чайок удома. Ельза спить поруч. Я цілую її, щасливий, що все скінчилося. Несміливий і ще зовсім малюсенький черв'ячок сумнівів ворухнувся в душі. Але я занадто щасливий, щоб надати цьому значення. Входить Ірма. На ній тонкий домашній халатик. Вона приносить дві чашки кави на таці і сідає поруч. Щось не так. «Доброго ранку», – каже вона і цілує мене в ніс. Доброго. Щось невловне не так, але думати про це дуже важко. «Ти кричав у вісні?» – каже вона. Кошмари, дуже дивні. «Ти забудеш їх через 5 хвилин?» «Ірму», – кажу я. Її ім'я звучить якось дивно, недоречно. Наче вона не Ірма, і ми обоє це знаємо. «Що?» – питає вона. «Щось не так». Кажу. «Просто випий кави, лейтенанте!» «Ти називаєш мене лейтенанте? Чому?» Вона дивиться на мене, всміхаючись, так наче я запитав цілковиту дурню. «Матінко Божа, це ж сон! Тебе не може тут бути! Ні тебе, ні мене!» «То що, лейтенанте?» Вона знизує плечима. «Те, що ти побачив перед цим, теж був сон!» Але водночас, правда, то в чому різниця? Де я? Тут, зі мною, зі мною і зі своєю дочкою. Ні, о господи, ні. Я ж бурляю тацією, і намагаюся прокинутися так, як ви робите це в дуже реалістичному сні, коли раптом усвідомлюєте, що навколишній світ не може бути справжній. Заплющую очі і намагаюся знову їх розплющити. але вже насправді. І розплющую все в тому ж сні. «Ти не встигнеш прокинутися», – спокійно каже Ірма. «Не встигнеш у своєму тілі, бо ще трохи і грибниця створить для тебе нове». «Мені здається, у спробу розплющити очі я вклав усі свої сили, але розплющив їх усе в тому ж сні». Ірма дивиться на мене зацікавлено. «Як ти здогадався? Про що?» Про те, що ми запопали твою доньку», – уточнює Ірма. «Я бачу це. Бачу, як Віра біжить із завзяттям марафонця, пригортаючи до себе Ельзу, яка виривається і кричить від жаху. Я бачу це так само чітко, як бачив смерть Нейтана. Бо в цей момент я і є Віра. І в моїй голові є тільки напрямок і нічого більше. Моторошна дзвінка темрява». «Це ж ти звільнила Віру в мене вдома, так?» І це ти підклала мені в кишеню електронний ключ, коли відправляла туди. Ірма посміхається. Твій батьківський інстинкт моїх усе зіпсувати, ти мусив загинути. Не можна з нею говорити. Волає голос у моїй голові. Треба негайно, терміново щось треба. Думка про те, що саме треба, дивним чином вислизає. Я намагаюся впіймати її, але весь час вигулькує одна і та сама відповідь. Треба на роботу. «Та ніж». «Не на роботу». «А куди?» «На співбесіду». «Здається, у мене сьогодні співбесіда». «Бу?» – чітко промовляє в кутку кулер, проковтнувши чергову порцію бульбашок. Шеф СБ, що його спітнілі щоки неприємно здригалися за кожного пороху, наповнює стаканчики і повертається до мене. «А як там у вас чутливость правої руки? Не буває оніміння в пальцях чи чогось такого?» «Я здригаюся». Куди менеджер навпроти киває, мовляв: "Ну, хлопче, скажи жирному, що все добре і тебе взяли". Я замислено потираю руку. Чутливість відновилася на 100%, тому думаю, це я просто не врит, і мені не варто нічого приховувати, але щось не так у самому запитанні. Щось не так, і це дуже важливо. Буль, гульм, гв. Гу", каже кулер, бо жирний знову пхає під кран свій стаканчик. Хіба я щось казав про руку? Що? Товстун здивовано дивиться на мене. Чому ви запитали про руку? Він безпомічно кліпає таке відчуття, що я поставив йому найскладніше запитання в його житті: Чому? Він дивиться на менеджера, наче чекає підказки, але той лише розгублено тре лоб і мовчить Буморому! Я підхоплююся, і стілець гучно падає на підлогу. Сон, чортів сон, і я досі всередині своєї голови. Я кричу, обхопивши скроні, і намагаюся прокинутися. Здається, від напруги болить навіть спина. Десь чую власний низький грудний крик, протяжливе, ніби передсмертне І прокидаюся. Реальність обрушується на мене запахами і відчуттями такими чіткими і явними, що сумнівів більше немає, прокинувся.